اربي بيگي كل هم تو جميعا كل هم جميعا دي دی طول لكن داخل دا اختلاف دا حكمه يزيدي فانت تجبر الناس اي تربط غني خلق حتى يكونوا بيگي كنا تو يعني الناس تمجبرت خلق مجبرك خلق حتى يكونوا شديد المؤمنين وما بين شي ادتونهم المؤمنين شي كده وما کانا وما جازا لنفس او نده جائز ده و نفس او ان تقمن او شخص شیمان نوڑی الا بزن اللہ مگردال دا پوی جازت دا دا دا خوده سونا پیرزونا دا او ویج آلو رسا او اللہ گرده عذاب او بیگی او خحر رجز بنسر عذاب او یا رجز قحر دا خوده ارال نذین لایاکنون پا آن کسام بانی چاگونی فکر و سلطنکی تدبر نکارنالی او راز ہے قلن زرو تاغتو آیا چو ان زرو تاغتو آیا چو مازا فی السماوات سون اللوئوئی لوئی نخی دی فا اسماننو کی تخده پا وحدانیت اوال اردو پز مکہ کے چا علامات تا وحدانیت تخده دی اللہ پا کوئی جد ہے اس لی پا تغکی ایمان نہیں کنا وما تغنی آیاتو بیگی او نب نشور قول آیتونا دی دې پاینې چې او ونظرو په کې جمدا چې اې چې څنګه جمعي وانه کنه جمدا نذیر والي نو نظر منه او کو نظر مستر والي نو مراد دې نه يراده ور ترجمه شته ونظرو په همبرانو يا ونظرو يري دي دې پېون کړه ان قومين فهي كنا ديو قومنا لا يؤمنون شبان لهم فهي كنا ديو تصنفا ورقلا نفع ورقلا ورقلا نبحل ينزرونا ندع ظالمان انتظام لكي إلا مثلا يعمل الذين إست إلا مثلا فهي كنا حوادث الذين مراد ده أيام نصلي. ذكر ده أيام ده جمع دا يوم ده أو يوم نزل وزيطوي. ذكر ده وزيته ذكر هذا محل مراد حاد حوادث تذكير بأيام الله من تتنويل حلوم القرآن تذكير بأيام الله إلا مثل أيام الذين مقر بشان ده حوادثه ده أغير قصانه خلقه جدير شويد من قبلهم من بارده قلت بنتجروا تاسع انتظار قائد حوادثه إنا معكم من المنتجرين من قمت انتظار قائد حوادثه فمن قرأت ذلك تاسع لأي ثم ننجي اول لافيا داوي چمن جناز ور کو رسولنا خبل بيغمان تا اول الذين امنوا اوه كسان تا شيمان رودي كذلك انت قرانجي كذلك انت قرانجي حقا علينا حقا تقوم بنشن الجن المؤمنين شنجات المؤمنين ان تقول حضره مبارك توعي شاي مهنا في اخركم ان كنتم في شك من ديني في او پششک زماد دیننا چا انہو حق املا چا دا دین حق یو کندی نو فلا آمدو اللذین یاد درائی فیکی کنا سا عبادت نکوم دا آمدو خدایانو تا عبادون فیکی کنا او چا تا سی عبادت کوئے فیکی کنا سما شک نش داری خان بسرات دی فلا آمدو اللذین سا عبادت نکوم دا اغرق سانو چا تا عبادت کوئے من دون اللہ چا یا وغیر دی ولكن امرت الله الذي لكن عبادتكم لاغ خديه يتوافقكم وكريا جزء ارباح ندي لا عبادتي قبل صوت دي دي ساده شي وامرته اما عمل شود يا معكون من ما تعمل شودي جزهم توجهه وجه تم توجهه خپل ین اسلام ته حنیفه ویږي چې د مایل دین اسلام ته دی دی ولا تکونن من المشرکین او تمکیگا د مشرکانونه ویږي د مشرکان عمر کې چا چون کی او ولا تدعو او تعباده مکوا من دون الله ما تاخدان شوا د خدای نه دا انقصا چ لا یتبعکا دا نه او لا یذروکا الا ای عبادت نه کای نو فین تعلتا کدا کا دیو ک مات ګردابمه وکیل لی چې فین تعلتا وکیل لی اماته میشوی چې فین تعلتا نو فین نګه ازمن ذوالمی ته او کنه ولي سای کون ک حق الحق لا منشی حق پایل لکه دا ظلم دی او الله په دا بیان د لو اسلام چې مضبوطه یکه ده چې د زررت او کلب قدرت بلاله وخت یې تره هر کیو د سره تر حرکته مهمه امت کله او ک چې تورس یالله تا ته دې کنا ورسې تا ته دې د نړۍ زرره د کفتی شو مرشو فلا تا شی بده وو فلا راجع علی هو نشټری او تکون کی او ظاهره کوم کی راوی مگر صرف یو خبري او و این یریده کا او بخیر بخیر د شحتو د جنا ب غیره ولعراض دا نشټري رت کومونکی نشټري د پکون کی وایا لفق د د بار د فضل تخ او تا تبون رچی یوسف وی هی دا خیر مې یشا ار اچاتې چره د وشې مې نه بادي بو هو رغب وی تا کی سرتا السلام علیکم یا خیر اذن هم پتان فبند کار سانز تان سو پ علی الهدى چتان سو به هدایت مجبور ما یوحى ال او تبع ذالک و دین دغه د قرآن ری وین یوحا چې په وحراجی تاته وصبر او صبر کوا تمام اوره تو قرآن او بگی ازدی فدر حتى يحکم الله تر دې چې الله پی سلام اخو مکی جون دیکن لا اجازت نیش تر دی جهاد تر دی چه خدای پیسلو کی اوکو خیر الحاکمین او دی دیر کلی در طور پیسلکو بودن پتنه مبارک جوړ وکړه شورت حود کې یو شوفي چې دیني ور اسلام په خو کې ونیز او باځو چې دا شحابېلي مون په شيرين وکړي چې یلته شورت حود کې حضرت مبارک ته وی چې دا د زړیدو او سورت خود کې د 100 جنترفو نو یو ورته وی چې سورت خود کې دا راغلي دي چې پس تقیم و من تام معاک دې ټکي جوړه کړې چې فرست تقیم و زکه چې د دې کې یو استقامت امر نو اسلام ته نه داږي وي که استقامت په دنیا کې دومره ګران دی لکه سرنګ په خیرت کې پولیسو رات باندې تل ګران دی دنیا کې استقامت دومره ګران کار دی درويته هټ کې او احوال دې کې داومتون او ساده کو پکې دا پکې به حل شي د دیو جنباځي علماوی چې د دې شرط مبارک موجود چي دی بیان ان نزول قهر الله على القوم المشارقه لما كذبوا الرسل دا بیان د نزول د قهر خداوند دي دي په عمر مسابقه او مخکنو باندې لما كذبوا الرسل او باجه علماء وی چې موجود دي صورت مبارک صورت هو چې دا اتمام رته اله توحید یا الله دې کتاب د توحید ته چلو او مقصد د قران عزیز مبارک دی ان الله سوا بو دی الا الله دا وجه دی بسم الله الرحمن الرحیم مناسبت دا غو سره سره مسلو کې دي شایې کې مسله د توحید او د نشانه او د بشارت او د تخویف په پدې کې مسلو ورواړم او خو به واجبات او اش په خېلی په وړانده بلغت او د پساحت ولاله بسم الله الرحمن الرحیم اولمو دا لیکل دي چې څنګه پر کوم لفظ باندې راغلی دي او تک حسن دي کوم حسن پکې دي او کوم بلاغت او پساحت پکې دي د دین اخوا نور ندی متصور دې چې کوم او فساحت په اجازه باندې راغلي دي مستدین نو اخوا نور کلام کدا تصور نشکېلي دا نار دونه په فساحت ولابد اولنې ټکی پکې دي الف لام را دا مقطعات ملي خل عالم دي همانه زیه په حروف عبد الله ابن عباس وغير حضرات و دام عن الله في البصير لا تكي مرارا دي شعالي الله او مراما دي بصير عن الله في البصير زى الله ما شعاليم ما بصير ديتو وشب حقيقته بقن هذا الشيباني علم زب حقيقته شعو زماء علم دي بعمال وصالحه بجزا او قامال شي او بسزا بس وركم مشير دماندي کتاب دا خبر د مرتضا محظوبيدي خزا کتاب عظیم الشان ذکه کتاب کن تنکیر او د تنوین برائے تعظیم دی نو دا یو کتاب عظیم الشان دی احکمت آیاته په ترکیب کې سوا کې شوې دي کتابون شفات دی توسف نکړته د جن د خبریت احکمت د دې احکمت د ترجمه علماء ولګولي احکمت چې د نه د احکام ندي د باب فعالنا مدول شرد لمزيد د باب فعال احکمت که کوم کښې شې ودي د در دخلل نه پلبس کی د تناقض نه په معنا کی پلبس کی خلل نشتا چې رحمت شه مبارک فرمایلی دي چې خلل په پلبس کې زګی نشتا چې دې په هغه فواعده بلادتو ته په صحت ولال دي چې انساني تصور د لین افواني شې ان شاد نو تشهور نش کولی چې لا شینګل لفظ د زېنه کولې رول پکاري نو لفظ کې خلل نشته او معنا کې تناقض نشته یوو ترجمه دا ودا عبد الله بن عباس یې یو بل ترجمون د په کمتایته ورو کړی دا معنا دا ده محفوظ کړئ شوی دي د منسوخیت تبینجیل و اسمانی کتابون راگلی دی غطول پا قرآن ازی شوی دی او دی آخری کتاب دی او دی آخری پیغمبر کتاب دی نو دی تروز اکی عمت قوری محقوظ دی دا سشینا دا نسخنا نسخوا با فدن را دا ترجمیم کرینا او بیا ہوئی خدای پا سم و حسولت من لدن او بیا د دې تفصیلات saab بیان کړی شو دا اته دی په هغه حکمت مګر سره چې دی د دې ماتو په حکمونو ماتو په لایګري هغه چې شي په کتابونو نه دان دی کړي سوم او بیا saab saab بیان کړی شو دي پسلو رومسلو په ایتکادیاتو e ato. دا ماندا شا شاعالم دی ظاهیر د اشیاء او باطن د اشیاء الله تعبدوا <تصفح> الا الله په شروع کی چې د لوی اولنی مقصد دا دی دمتي دیږي مقصد اول قرانه زوی لوی مقصد دی چې الله تعبدوا الا الله چې تاسو په مگر دیو خدای او اننی لکم من نذیغم بشیر بیشک زستا سو دا پہرا د دا جانب دا واجب تالانا نذیرون یرون کی ما دا سو یرو ما دا اوہ ما دا سو دا او, دا آو بشیر باش راغله دا شې دي مزر وې چې په لړونو ته ولا د نه په وګنل کې ته یعنی تا كنې تو یال نه دا شویره اون کې اور د جهنم نه په تا ادم د ایمان کې او بشیر او تاسو د زیری د كون کې م جنت باندې او په ثواب باندې ته ایمان اورو دغه مقصد د قران عظیم شروع کې واني استغفار او دغه مرخصودي مسله ده منه تر جو شروع وکړم چې دا څومره مرخصودي مسله ده واني استغفار مقصدی سانه د کولان یعیم داله وان استغفرو اول به چرتا ف استغفار وغوړی طلب د بخنه او کې ربکم د خپل پروږه کار دا استغفار به د ما مزان شروع لګی تر 30 زمانی سره او ثمته اله او بیا په آینده کې دی یوخته متوجه شې ته به بسره ته به ما نه توجه توبه حمانا شد د تاغه یتوبه توبتن دابا بن اسرایان سورون ان التوبه یتوبه څنګه دی لکه قال یقول توبه نو توبه باسه خپل ته متوجی په مستقبل کې په ما مزه کې به استغفار وغوړنه او فایده کې به توبه باسه خپل ته متوجی او معنا ده چې غوانی استغفار وکړو ناوو نن کړی نه امیده ما ولې تدارک ممکن دي تدارک ممکن دي دی. کله دې له غنام کړی د هم خدای ته متوجه شه زکه چې څو تدارک یې ته راوونکی وړه یاره توبچه دې یو کله ما کته دونو هغه کې راغلو شه را حضرتي رابیه پرسیو چې استغفر من الاستغفار زده استغفار نه استغفار غواړم بار بار داسې نه چې سوچ کوو کوه درته د روح شره د دې دامن نه ای چې څاڅې نه چې نه استغفار په جګو باندې او فضل نه وي نو تاسو د جيبهشت د جيبه د توبې نه بیا ته وایستل پکا د جيبه د او دامن ځل شره از دې کې کتاب شورو کته مې پد اهبل توجيه نه نن پردا چو یا یو څلور پانی چې مخ کې لار مكنه په ساده دی کې نو چې لږه چه ویلی را نتو باو باس و غیوسات پس می بیا که کن ناغا پمون پوری خان دی جی استخبار را پوری بیت اغاماشیت را پوری خان دی نداسی تو پا مانانا دی جی سمک دزلن تو بایستل پکار دی دابسلوی شهر خاو سوا و را جی یومتی اکم مطان حسنن الى اجلی منی و فی الدنیاه او وی او تی کله دی فضل فضل فی الاخرہ در مرکزیه د استغفار او د توبه برکت دی دا وره چې د استغفار او د توبه کم برکت دی جو متعه کو دا ز استغفار او د توبه برکت فور الله وتا سو تا نه پذرکی په دنیا کې په برکت د استغفار او د توبه حسنن اغن په کولې چې خوش爱 شي دا نه بابا وې دا معنا نه ده چې مال به وسړې دي نه د مال خبر رد چی بلکې مراد چې نه اطمینان دي او چې د اطمینان وې که ژوند کې وي خو په دا خدای په تقسیم باندې راځي دي اګه سو ته ملو شو بس پاغي کنه دې څه دی الله کنا دي په او تکشه دی بينان قلبي دي او دغه کیری شیطانوی بابا وای شو ده پاک روزی وړه فوران کی خب معنا دا ده چې اگر روزی چې په سبب ده بينان قلبي دي بعض کسانو شرمال دي ارجات توحید بينان قلبي نشته چی داکټر شهید مونږ یو یاد مبارک چې یو کو کنه په باچه باندې اومه ته وی ځاچ نه دي داکټر شهید بينان قلبي او قشالی ته زلچه راکنه داکټر شهید بس راضا الان اجل مصممت تر نیتی معاین پوری چو وقت الموت تر وقت الموت پوری یا یا یو ٹکی خدای پاکش آرم کری دی یا سری پی سو چکی نو الان اجل مصممت کی او سمردس کا وقت یا غدا جی دنیا بانے گردی رب لا مطر که ځان واقعي کې نپولو مت په ځان سره پسختای کې واقعي کوي په يې اصحابي کڼجومي بي اېهمت زيدم اهتديتو نو دونا چې دي کنه دونا توغل <سؤال> نه د فکر دوونه غلو نه د فکر را فتابي ور کړ چې تاسو دې جامو کې ځان پټه نو ولې ته جامو کې زمانہ پټ پاتې دي کې پاتې کې دي څه نو دون غلو مکوا ونه تقلب مکه واځکه تکدا تقلب کې نور هم ته بخبر اقرانه و با سپلي خورار ادکو دا ما اوستا په تقلب یې چې څومره کې کله سپې کرامو چې په دا غاچو به کې یو بل زغه کې غوښرغنه کې دي ټیم کې غوښر نو دي نو هم اکثره ګملې لنګ وتوالې دي نو خیر دې دامن نه نه د اویز خلخې ملي کړې دي په دې دړو نا دغه ساندو کې دا دی جماعت ته ناغوي شهر نو ما ح به کله نپلكون وابي یوشه کړات چې تقول <سؤال> خو خیر نو کله بینكون نا غباو ته چا وی چا ودی یره بیا سنته دا ارمان فرض نشي په دې پیښه نا ما په څه خبر اورول لګل ما وی خار مې دي چې خدای رچې داسر پیغمبر د خدای اسلام دا په پیښه نه موته له توا پر وان لدی موته کم خو जागा دا حضرت مبارک زکه به یو عمل نکوچاسې نه په متبر نشه غوډل وی او خلکو خبرې دي ما دا خداده دا بريده وکړې او جو ټول خلکو پر خاندې چل کړنه دا دی وی پر دې سړي سړي ورو دا ته دومره شریف وي چې تاسو په دې عمل باندې اوس پرځیت راځي چې وخت ته چت هغه کوه اجزي کوه دا وله زابېږي خبرې کوي وګوره دا چې ده دا یعنی صحابه کرام د تومره تکلف نه مونې شو ځکه تاسو ځه تکلف کی په دین کبه انځه به د امت تکرانه شي او والله چې ته زمانه جامو کې نه شي پټې دي دا زبردست دا تشریح وکړه دا وین چې تشریح علمانی او د ټولولو لپاره دا خبره کړې چې دا تیرې مسجدالاقلی دا د مسلمانانو سره ولرې د عامه لري کم تشریح ابا مامندا بتن دا ترقی د چرینه په ایله دا ترقی په علم کې الله په کوی چې ما مینداب نشتری او جاندار یو جن در سر فل ارض پس مکه کې فاس را دا الا عل کو بیچه د اسمان تیږي کنه د اسمان سیدون کې رزق د محتاجا داويدا چې طبيعت خوند پیدا کړی چې هغه رزق مزق نغواری فیل عربی پزمک کی اللہ علی اللہ مگر پا خدید آغی رزق دی مولانا پاردی الزام رازی دالنا پزان بادی واجب کلی دی خود تفضل دی جبر ندی